Iak bat ala zazpi, galderazko ikurarekin beti, berdin gaur zazpiak bat ala sohtzi ere gehitu behar genuke, neko bide gain, atxalde hon? Atxalde hon. Gaurko kronika berzure bidaia bat baliatuko retugu itzegiteko, duela... ...este bat? Burtse gara da? Antzinen, duela este bat berdin? Boiz, Boys, Boizen. Nola pan maagua, ba, esteatu batu Bai, Boizen, hain eh, Boizia erraten dute, baina boizia erraten dugu. E, bai, e, badu aste bat ritzurin izan euskal egirat, eta aste bat pasatu nuen. E, ango Unia Birtzitateko, euskal e, adageko e, erakasle batzuk antolatu zuten e, konferentzia, doi ardunaldi batean hartu nuen, eta horren, bon, e, ari da, aste bat, bat ezagun nintzen boi zen, eta ango... Euskal diasporaren eta Euskal emigrazioarei buruzko zon behit dintzaldi inzuten, eta hango Euskal diasporako jendearekin ere egon nintzen. Eta... Boixi, orta ko ezaguna da, ezaguna ere, nik izan hori do, irri hori, beti euskal, uh, ba, Ameriketako euskalduna ilotzen dut uh, askifite. Ba, nik uste dut, boixi eberaz ez dela hiri ezagun bat, eta guk ezkin nukela, ezagutuko, espalitz palitz euskaldunen dut eh, ez dakit, Europan eh, jendean hitzek eh, ezagutzen duten ere eh, iriori eh, aundia? aundia da? Aundia eh, da, biztanlez ez, dak, ez da entipia, zen berreontabero eta mar biztanle bizitira berreontabero eta mar mila eh? ah. bai, berreontabero ah, eta mar mila biztanle, bainan eh, zentroa bera tip, tipi da eh, zentruak e, zitu laukajika alde batera eta laukajika behitzera gurutzatzen direnak e, baina e, kilometra anitz baditu ditu e, etxe individualez beteak orduan ez du iri itxurarik nahiz eta azkenean e, biztaneleko kopuru handia izan, baina ez du iduri iri zentruan e, e, iri zentrua ez da ustaritze baino anitzaz handiagoa animatuago ah, bai. e, bueno, behar din animatu txago bai, bainan e, sta ere ez da New Yorken eh? nondik ere orduan voices guk ezagutzen duko Euskal Herrian Ain Xuxen Euskadi Asporaren leku importanteenetako bat delako otz, eta han egiten delako ze bost urtetik baino Euskadi Asporaren beste hondbi bat estatu batuetan eta hango ausapetsa e, euskalduna delakot hango euskalduna han sortua den Euskalduna, miran, denbora batez egaitentzen hiriburu e, bakarra ausapets euskalduna zuen hiriburu bakarra e, zela boixe eta orain hmm. zorionez badira gehiago bena denbora batez boisekoa zen e, ausapez e, euskalduna zuen liburu bakarra eta beraz e, boisek izan du beti e, lotura Euskaldi asporarekin. Ez da e, euskaldunak e, joan ziren leku bakarra boisera berezikik bizkaitarrak joan ziren orduan boisen bizkaitar komunitatea edo bizkaitarren ondorengo dela ona aldia da eta importanteak dira Baina, e, biztan da, euskaldunak badira negadan ere, boizetik e, aski urbil. Ben, boize da aidahoko estatua, eh? E, justu boizeko bueno, aidahoko estatuaren e, mende baldean da e, Seattle eta hori dituen estatua, Washington, uste dut, eta hegoaldean e, nepa da. Eta nebadaren hegoaldean e, da California. E, Horan pista na Californiarekin bereziki paialdean California e, lotzen dugu. Diaspora lotzen dugu Californiarekin. E, Baian Boisek badu, e, bai bo, baita berez, ezpaita ezaguna, beraz ezaguna izaitekoa jaztuin bat da euskal e, komunitatea ta funtsian Boisek berak e, bere leku importanteenetako bat du bo hango euskal e, bask Block deitzen den astira, eh e, ez ditu egun metra, eh? behoita mar metrako kajikabat da, zenbait eraikin badira, zenbait ostatu, euskal ostatuak, museoa, euskal etxea, eta trinketa, ez, ezkerpareta, eh, baditu, eta hori da. Baina, emaiten dio boixeri bere ezta baka, ezta identitate ikur baka ja, eh? euskal eh, zera, baina boixen... Gaiten baldin bauzu nungotan jaziren, eta gaiten bauzu bazk, badakite, e, zehktaz hmm. ari ziren behitzeleko batzutan, e, itxasoz bestaldean, bazke gaiten bauzu, ez dakite, ez da den ere. Hmm. Eta uh, diaspora hori, Euskaldun horiek, eh, haien burua amerikano edo estatu batuak ah, gixara aurk ezten dute, euskaldun gisa eta kasu egtan... Euskalduna duna, ez dakit, e, iparra, egoa, dibidez, e, desberdin zen dituzte, eta nola? Bai, bon, ikuste dut dutok badela gisa guzitako jendea. E, euskal diaspora hortan, edo diasporaren ondoko belaunaldietan, bada gisa guzitako jendea. Azteko amerikanoak bai, garrbi dira amerikanoak, e, euskal etxean emandezagun, iku jinaren ondoan, beti bada e, ameriketako, festatu batuetako bandera, E, Boi izen izan nintzen du amahiru uhte eta orduan ok Euskal besteaktan ere bon, dantza, dantza egiten dutelarik ere, hoi bakit ikuginaren dantza hori egin zutenarik e, Ameriketako banderarekin egin zuten. No? Eskin mm -hmm. berezia da ikusteko hori. Mm -hmm. e, beraz Amerikako bai banderak, bai e, himnoak eta importantzia handia dute e, ango komunitateabona, bueno, azken Amerikanoak dira, eta eh, Amerikanoak dira soktzez, eta gainera nintz azpimahatzen dute, baita ere, estatu batuetako politikariek edo maite dute azpimahatzea e, integrazio eredu hon bat bezala Euskaldunen integrazioa. Mm. E, e, Latinoena ez bezala. Piskat, oh, Euskaldunak dira xuriak eta behar den bezalakoak akotxean artean, eta ba, eraz, e, e, eredu bat bezala, bai. Eta gero... Ameriketako euskaldunetan e, nik uste bat dela politiko kire denetarik e, demokatak zagutu ditut. Jango e, ezkerrekoak direnak zagutu ditut, baina baita ere, e, argita garbi egan ezpadut ere, bertze batzuk janik. eganik, bueno, hau Trumpen e, aldekoa da, erotik, eta mm. egan behar da, aidago estatua, ez boi bera, baina aidago bera, biziki republikanoa dela. Dago duan, e, bueno, are da, ajik-ajik eh, ere ez da deus, egan edut ikusten dugularik, historikoki ere Euskal Higian e, ze alderdi diren haute e, eskundeak irabazten dituztenak, eh? bai e, baxe Nafajoan eman dezagun, eh? Nafajoan Eta baita ere, Bizkaian, Gipuzkoan araban, Gipuzkoan beharakutisago, eskuinak irabazten du. E, hemen egpeek, historikoki, hemen beti egpeeken lukaldea izan da, eta hain behitzea hitzen, baita ere, itxasoz bertaldean ere, eskuineko jendea izaitea. Bai, ez euskaldunak direlako, denak berdin pentsatzen dugula. Hori da. Eta gero, e, behitzea kaldera, euskal egiari buruz ez, hori, oh, ez zuetan jaten nal zerbait ez dute ikertu e, sakonki, bakarriko e, inpresio batzu eta jende batzuk inzatuta ekartzen dut hori, Orduan badira batzu... E, No, an, ez da, eh, markatzen hain behitze eh, guk eh, hain markatua dugun eh, zatik administratibo hori egoalde ipakalde edo ea ena fakoa, han eh, eh, itzaldietan berean eta itzaldietan euskal legitik zen jendeak eh, bat ziren, ohan gaiak ziren eh, euskal emigrazioa, euskal emigraziotik eh, sortu ziren idaz eta hola, eta bon, behor, eh, bizkaitak batek berdin aipatzen zuen eh, donimane garazi natural-naturalki hori hor, etzen gehiago eh, hain markatua eh, zatik eta hango euskaldunek ere anitzek ez dute e, markatzen hain behitzen. E, jentzat e, ba, bizkaitaka izan edo edo Baxina Fajokoa, Dona Fajokoa, bon, e, dena da, Euskal edo Siberoa, dena da, Euskal Eribera, eta nik uste dut, e, han, hain itzaz, lausoagoa dela, e, guk hain e, markatuak dugun e, muga hori, edo muga horiek e, lausoagoak direla. E, Asteko estatu batuetatik behiratuta, hau Europa da, ez da, hmm, edo España, bai, eh? Hori da, ere? orduan, eh, haiek amerikanoak baldin ba dira, E, menduten lotura da Herriarekin eta gero gaineratekoa da Europa. Hojek eztue janai ala ere ez dut idealizatu nahi ez dut idealizatu nai, seren eta egia da. Hoje menjerentzundut e izan dira e, Euskal Etetan edo e, Euskal Elkahtetan edo ba e, desadostasunak e, eta berese ki parraldekota igualdeko jatorriko diasporen artean eta mm. hoj oh, e, Bereziki frankismo denboran, e, oita masieko gerlaren notik, eksiliatu ziren anitz, haiek politikoak ziren, exiliatu politikoak ziren, eta hor duan kontzientzia politiko bat, eta lagikapen bat, eta aldiz, hain zinetik, e, ipakaltetik joan zen belaun aldia, etzen bate politikoa. Eta hor, izan moment ziren, zenbait bere isketa ez. Mm. E, hori egia da, eta gero egia da, batzutan bitxikiriak, eh? e, ango Euskal idazle doh lehkari batzuek e, idatzi izan dute, e, bon, gu frantziati joanak eta hola, naiz eta Euskaraz e, idatzi, eta bentoaz ere, kasi etz, batez ekite. Logo da, deus ez da aingarbi, baina nek atera dudan inpresioa ere handik Euskal Herria ez dela guk zatitzen dugun bezain zatitua, horiekola horiekola, e, ekia da Eusko egiten duela sekulako lana e, lana itz bat egaiteko inda handia egiten duela er, bere eragina handia e, izaiteko Euskal Etxetan edo hango Euskal Elkartetan e, diru laguntzen bidez, bere ziki eta, bon, horrek badu, bere eragina ere, nun, Eusko Jagularitza bihurtzen den e, Ameriketako diasporan, Euskalegiaren ordezkari, eta parkatu, baina nik uste dut... Euskal Herriaren ordezkari, Eusko bezen bat badela Nafjoko gobernua edo ipar Euskal orai hartetzen e, erakunderik, menan ipar Euskal Herriko dozen elkarte, eh, etxe edo orain ergilkagoa ere berdin berdin da euskalegiaren Herriaren ordezkari. Orduan, e, bo, diru gehiago du, mentura Jaurlaritzak, menan, e, bon, jaiko ikusten da eman dezagun Boiseko Euskal Etxean bada urkulluren argaski bat. Sagatiko urkulluren argaski bat. Bon, Lehen dakaria delako. Hori da, bera, usue bakkos ere izaiten altzen. Um, ala ere, imigrazioa euskaldunena ameriketara eta aspaldiko kontua da, orten beti aipatzen dugu euskaldi aspora, euskaldunak direla, euskale parte direla ere, baina, ba, zukere ganduzu, lehenik amerikanoak dira, orten zeinetan euskaldun hori... Be, irudikatzen da edo atxikitzen alda ere identitate hori du? E, egia da, badutela e, atxikimendua handi bat e, Euskal Lehiari begira Bo, bada e, emigratu beraunaldi bat e, azkenoko jurtetan joan dena badira, halako batzu edo e. E, bueno, guti, guti bueno, es, es, badira Eta bertzek, e, bertzek dituzte aitamak edo aita txia matxiak e, emigratu zutenak, eta badute a, atxikimendu haundi bat interesa, adibidez bat ikusikin nuen mutiko gazte bat, e, Nikola pentsatuko nuen e, basena forko mutiko bat zela ara joan abizitzera, eta ez e, bizkaitar e, baten e, semea edo semea zen, Euskara ikasi zuen an, mm -hmm. e, ango ango euskaltegian edo ikasi zuen euskara, untsa ikasi ere, ingelese e, edo amerikanoa zentuarekin, benen ikasi zuen. Plazbad dira euskara ikasi dutenak, badira euskara etxetik, e, han berean etxetik ikasi dutenak ere, baina badira aitamek e, transmititu estietenak eta hori ez dakitenak edo guti dakitenak. Badira bertze batzu, han ikasi zutenak, baina euskalegean egonaldi batzuk eginik, e, ikasi dutenak zerbait. Bena txikimendua euskarari buruz euskal o, kulturari buruz eta bada. Ez berba guk ulertzen uh, dugun zentsu berean kultura, behar berba folklorikoaagoa da, haiek eh, bizi duten eh, manera, kultura maila folkloriko batez bizi dute. Baina nan, eh, bon, gaujegun, eh, komunikazio teknologiae esker, eh, bon, eh, zuzenean segi dezakete hemen gertatzen dena eta hemen sortzen den kultura, musika E, gazteak bedaren hori e, e, segi dezakete. Ordoan, sortziak bat erramearkulitaik ez urustez? Sortzi garen provintzia da? Diaspora hori? Hala egeiten da. Hala egeiten da. E, dena den, e, ez dakit sortziak bat erraten aldogun zen, behitze ere mun bada, jane, Diaspora, Diaspora da, eta bo, lotura hori bada, baina muina azkenean e, euskal legia, euskal legia sendo baldin bala eta batua baldin bala, diaspora hori ere eh, ikmoago izanen da bere euskaltasunean tasunean, dut azkenean lotura e, e, hori horiek markatzen duela, euskal legia desakek baledi edo ezpalitz eh, batua edo ezpalitz eh, euskaldunak egiago, txatzen dut euskal diaspora ere ege periorik Geldi litekele. E deberkin buka tuko zego gaurra, saspiarra tas saspi, lalerrarekin dialtuko gira, neko bide gain miresker izan utza. Ba miresker soilik.